і ми довго годились котою по якомусь пустирю. Я, наче сонний, водив її і вперед, плутав, крутив, і вона покірно йшла за мною. Тільки була бліда-бліда. Мені треба йти, і я спинився з нею біля воріт. І от нахлинули сльози. Вони нахлинулись такою силою, що я не витримав і заплакав. Я тяжко плакав над своїми мріями. І жалко, безумно жалко було, що три роки на фронтах в огні і тривозі я ніжно марив за цією людиною. Я крізь ридання говорив їй про це. А вона стояла мармурова й холодна. Я плачу і кажу, ну, да я тебе, хоч на прощання, поцілую. А вона не хоче. Я плачу і кажу, ну, де я поцілую хоч волосинку. А вона не хоче. Ох, як тяжко я плакав над трупом своєї любові. Вона казала, що вже. Пізно, що я ніколи не забуду і не прощу її. Вона не хоче кинути мені, як собаці, недоїдки. І вона каже, «Ідіть!» «Ти ж казала колись, що де б я не був, ти будеш стежити за мною і прийдеш до мене. Коли ти його розлюбиш, ти прийдеш до мене». Вона довго мовчала, потім тихо і мертво. Прийду. Ідіть. Ну, скажи хоч іди. Іди. Тоді я йду по брудній вулиці. Йду і плачу. Плачу. Щоб не помітили перехожі моїх сліз і ридань, я зігнувся і Заховав лице в шинель. Потяг одійшов від станції. І страшно і тоскно закричав свисток. Я їхав, наче в безодню. Але я ж комунар. Моє життя належить колективові. Але в безодні моєї муки потонули і колективи, і комуна. І мені зовсім не хотілося жити. Не було стимулу. В вагоні їхав труп, і в останній момент, коли здавалося, що серце розірветься від болю, наді мною, над моїм заплаканим і помертвілим лицем, ніжно нахилилося обличчя Ольги. Теплі очі привітно зоріли під лахматою шапкою, і губи її, червоні, незабутні губи, говорили про щастя що не все загублено для мене, і мені стало легше. Харків, квітень, юність, сонце, надії. Я пішов із товаришкою Піонтик, яку знав іще в Одесі. Примітка. Піонтик. У рукописі нечітко написано це прізвище – в результаті чого при передрукові та в публікації уривків роману в 10-му томі творів «В десяти томах» Київ, Дніпро, 1972 рік, допущена неточність, шотник. Є підстави вважати, що це була дружина Кулика, Люціана Карлівна Піонтик, 1899-1937 роки, українська радянська письменниця. Вона повела мене у бібліотеку-читальню ЦК КПБУ. Ми зайшли в тиху кімнату, де на канапі в синьому костюмі з рудою бридкою хреста сидів маленький чоловічок, схожий на західного робітника, і читав газету. Товаришка Піонтик попросила мене почитати їй свої вірші. Я читав їй мої російські поезії, а маленький синій чоловічок читав газету не звертаючи на нас жодної уваги. Я спитав Піонтик, «А ви понімаєте по-українськи?» «Да». І я почав читати їй відплату. Коли я читав, наш сусіда одіклав газету і уважно слухав, доки я не скінчив. Потім він підвівся з канапи і підійшов до нас. Це був товариш Кулик. Примітка. «Кулик Іван Юліанович». Справжнє ім'я та по-батькові – Ізраїль Юделевич, 1897-1941 роки. Літературні псевдоніми – Ролінато, Василь Роленко, український радянський письменник, партійний громадський діяч. В автобіографії, написаній у Києві 5 жовтня 1958 року, Сосюра так оцінював роль Кулика – у вирішенні його творчої долі. В Харкові мою долю в українській поезії визначив Іван Юліанович Кулик, котрий звернув на мене увагу, як на молодого поета, і через ЦК КПБУ відкликав мене з армії. Руками Кулика партія дала мені путівку в поетичне життя. Дивись видання «Твори в десяти томах, том 10-й, Київ, Дніпро, 1972 рік, сторінка 76. «А хто ви такі будете, товаришу?» – спитав він мене. Я сказав. І Піонтик попросила товариша Кулика откликати мене з армії, як молодого поета, що подає надії. І товариш Кулик, як зав пропов ЦК КПБУ, откликав мене через учраз пред ЦК з армії. Поки оформлювали моє відкликання в розпорядження ЦК, а я, як командирований з периферії військовий політробітник, був улаштований в червоному готелі і мав багато вільного часу. Я познайомився в редакції газети «Вісті» з товаришами Коряком і Блакитним. Примітка. «Вісті» – українська республіканська газета «Вісті Вуцвук», що виходили у Києві. Березень-серпень 1919 року – 1934-1941 роки і в Харкові – 1920-1934. 14 травня 1941 року була об'єднана з газетою «Комуніст». Коряк Володимир Дмитрович – 1889-1939 роки Український радянський критик Блакитний – Василь Михайлович, справжнє прізвище Елландський, 1894-1925 роки, український радянський письменник і громадський діяч. Коряк, маленький, гостроносий, в довгій кавалерійській шинелі, перебував мене захопленими вигуками, коли я читав йому відплату. Він дякував мені за гарні переживання і говорив,